6 Dørs. 620? Ja. Når det sker, når du næste gang du næste gang du næste فتركني يا في خمسين شيخ بعد من سادي وصل بالبي ابن سيست إن شاء الله من راس بحمد ريب. أه... سلستي غانغ بيرناو فرمت السنتين لما اينافر. وشير ان سناعو ام لود ساكن تستعمل قرعة عند المبهمي من الحقوق أولد التزاحمي. Og denne princip, den handler områdetrækning. Der, hvor hvem øh, hører øh, raten til er ukendt og de Eller der, hvor man kan ikke <coughs> øh, genfører to forskellige ting samtidig om man vil nedsætte vælge øh, en af dem så bruger man Men øh, med hensyn til øh, retten, altså rettighed til at lave noget, for eksempel, to personer er egnet til at være imam til salat, eller to er, er til at lave adhan og iqrama, og begge to vil gerne lave det, og der er ikke noget, der er ikke et eller andet beskrivelse som en af de to har, som kan give muligheden, til at vælge, hvilken en er den bedste, eller som mest opfylder kravene. I det tilfælde, uh, så er det i orden, at lave At lave udtrækning for at hvem vil stå for det. Og... Uh, Som andre øh, øh, eksempler, hvis øh, lukker der er noget, der blev tabt og Big to fik fat deres hænder i den, begge to samtidig, og så begyndte det at Man løser den konflikt ved nødtragning. Også, som man, man har flere kroner og vil gerne rejse, hvilke mønterer man, man laver en udtrækning, fordi du rejser det ikke noget, der sker hver gang, for at dele dem op blandt øh, ens kroner. Også, jeg siger, hvis man, en, man har flere kroner, man har flere kroner, en af dem. Enten han har en af dem, han har ikke nævnt hvem. Han sagde bare, at en af mine kroner har forskelet eller han har, men han har pludselig glemt, hvem det var. Og fraskelse er sket, der findes det. Så det vil ramme nogen. Hvem? Så længe det står ukendt, Så det her bliver løst igen. Øh, Lådtrækningen. Øh. Omkring det, øh, sidste gang vi har, altså jeg lige igennem gået hurtigt, hva Sheikh Mohammed sagde, at jeg har kort og der vi vil tage vær sikre på videre saiden omkring den her princip. hvor han sei den her princip uh, den, den ultryks uh, som du uh, stærmer al qura'a fi tamyiz al mustahiq. At du trækker ikke noget man bruger for for nu og wenn er det da futino en bestemte uh, ting. Uh, og beviserne uh, omkring det her. Uh, der er flere beviser. En af dem, uh, altså to af dem, det står jo i Qur'an, om angående de tidligere profeter. Og det er noget, som blev for i vores sharia. Hvor Allah s.w.t. sagde om Propheten Jonas, da de var på skib. Og øh, at de, de var, skibet var ved at ligesom, øh, kollapse og alle folk druknede og de blev nødt til at smide nogle bagage ud, for at opnå stabilitet til skibet. Til sidst de blev nødt til at smide indad mod Så har der lavet et og den faldt flere gange på Jonas A.S til han har, men de gad ikke, fordi de er glad over at det er Jonas, men til sidst er det her sige, at det har gansaget sig flere gange, så synes jeg, selvom han har valgt at gæste sig over i verden her. Og Allah, uh, subhanteren siger, for sagde han, for gære han min al-mudhadin. Også angående, hvem skal forsøge Mariam. Allah subhanahu wa ta'ala Den det er forskellig fra mennesket til menneske på den det er op til den de på Den gang i Marys de har havde løsrakning hvordan de skulle forsørge hen den måde de har lavet de deres en Blyant, og de kaster i havet og så de venter hver for en vil vandstrøm tage den ud først den blyant der tager, bliver taget ud først det er ham øh, der vil forsøge øh, hende <tryk> og en af beviserne det er det som profet Mohammed har gjort hvor øh, hver gang han skulle rejse til øh, at eller noget andet, øh, så har han nå trækken blandt sine koner, hvem vil han tage med. Og en af øh, beviserne, og altså som det står i Hadithserne, hvor en af så har, øh, han har ikke noget ejendom, det eneste han har, han ejer øh, seks og der hvor han var ved at dø, så han har han valgt at ved friden, altså for på andre skyld. Og når man har nogen, der kan arve en, noget ligner man må ikke leve i et sygdom, hvor man er tæt på at dø. Eller man der er stor stort risiko, men man dør. Det eneste man må uh, give, det er højeste 3 tredje del af sin ejendom. ikke mere. Så profeten selv har aflyst hans befrielse og tredje delen, det svarer til to af den to af de seks. Hvem er de to? Profeten havde dødtræknet blandt dem. Som det står i hadis så muslim. Jeg er Hussein om, at han så i Naravjørn eller لا وغيرهم فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأ بينهم فأعتق اثنين وأرقى أربعة أو إن بвизنا سنتستوي حديث بقرة مسلم أحمد الت الت تقول بقرة حمزة رضي الله عنه så 400 har hentet to stoffer for at øh, dække øh, hamse øh, med. så var der også en Ansari hvis siden af ham, der blev dræbt. Så sagde de en stof til Hamza og en stof til Ansari. Og en af de to stoffer var bredere og større end, end den anden. Så har det lavet lodtrækning. Hvem den brød skulle være til. Og en hadithisk muslim. At den brød ved kendt. Hvor profeten siger: Lav jer alle med næse. Hvad finder I i? så han jeg al. Som med med med ham, er klar over, hvad i. Det vil sige, hvor stor belønning ære i hvis jeg løfter den op, og i første række. Øh, øh, hvis de er klar over det, så vil de, altså, prøv at tage, så vil de konkurrere til, om det, til de kan ikke finde plads nok, og alle vil gerne tage den, og for at løse det, så vil de øh, lave udtrækning. <coughs> Og... Og.. en hadith til, som er berettet i Sunnah hvor to mændene blev diskinst om noget år. Og det stod ikke klart, hvem er det, der skulle få det. Æh, fordi disse auteb var det er noget som har været i lang lang lang tid siden. Så der var ikke noget bevis omkring det. <laughs> og profet Mohammed sallam, han har løst den konflikt ved eh øh, eh øh, øh, hvor han sagde, så sådan: "Istahima wa tawakha ya wali sahibah." Så altså, velourtrækning og se at uh, til hinanden, at min hak er halal til dig. På den måde de kommer ikke til dommerdagen, og de kræver det fra hinanden. Uh, og i Ma'arak al Qadisiyya, den er krig, der skete mellem muslimer og perserne i Iman tid Den skete et sted, som hedder Qadisiyya. مان بلغان له أذان وطعب كونين ودنيو سهار سعد أمير أه لست سعد من بقاص لست بمسكول به أذان به أو ابن قدامة أنا ننت أتأل علمائينيهم at det er noget, man må øh, bruge i øh, krigsbytte. Det vil sige, når de skal dele krigsbytte, hvis pludselig alt vil gerne have noget bestemt. Og der er kun et stykke af det. Hvem skal tage den, Det kan løses ved lodtrækning. Hadith, som uh, Salah Begharis al-Bukhari uh, og til Norsk Begharis under hvor der står, at to menn har påstået noget bestemt. At begge to påstår, at de, de er den Og normalt, normalt, uh, normalt, han der påstået, det er ham, man kræver beviser fra. Og normalt ham, der forstår, det ham, der ligesom, øh, hans situation er den, øh, ligesom, øh, det ham, ligesom, sværeste beviser står til hans side. Og derfor, det ham, der kræver sig, at komme med beviser. Og den anden, det er nok, at han sværger, at det er hans, han ikke tager den frem, det nok. Dem, der har ham, der har tingene i hånden. Men i det tilfælde, hvor begge to påstår det samme, og der er ikke noget, der tyder på, hvad for en er den stærkste side, og hvad for en man skal kræve beviser fra, så har prof. Salem foreslået, at hvem vil sværge? Begge to var klar til at sværge. At det er deres. Så har prof. Salem gjort lidt trækning, hvem skulle øh, svær, og så bliver det Uh, hans. ja det var en goden beviser som eksempel, at Cheikh Abdelrahman Cheikh Al-Onskyl-Walid Blas han har nevnt Altså, jeg behøver ikke at nævne de eksempler, som bliver allerede øh, nævnt, så jeg prøver at se, om der er nogle andre eksempler, øh, udover det, som beviserne fortæller øh, om at stå for. Ja, en af beviserne, hvis der er en tom sideplads, og begge to vil side der, og begge to påstår, at det er ham, der først og du har du nej, det er dig, der har skubbet, så bliver det løst igen ved... Låttrækning. Også i Jum'ah. Eller i Ders, eller hvad det kan være. Hvis begge to vil gerne tage den sted, og en gider sige til sin bror, hvad skal du, så bliver det løst ved. Låttrækning. Mm -hmm. uh, også angående Ahya uh, al-Nawad. Det vil sige, at bruge et, altså et stykke jord inden en ejendom, Det er muslimernes ejendom. Og hvis man, ligesom, så må man genopleve den ved at gøre den klar til landbrugsskab, eller bygge noget på den osv., så har man rettægt ej den i Men hvad hvis nu to personer vil gerne have det samme sted? Og der er ikke noget, der tider på, hvem kom først, så bliver det løst ved lodtrækning. Også sjech han siger, hvis man bliver inviteret fra to personer til med dors. Samme dag, samme tid. Og man kan ikke tage til begge to. Og der er ikke ligesom, nogen, der tærer på ham. Ligesom Rahim for eksempel. Han er en, en, der inviterer pludselig. Han er en af hans Rahim. Så det er det, man prøver tærer. Men der er ikke noget af det, inden begge to Rahim lige så tæt på. Alle begge to, der er ikke noget Rahim blandt hinanden. Det er ikke familie. Hvad finder man skal tage? Så bliver det løst ved lødtragning. Også med hensyn til valg i ægteskab. Normalt det faren, der står for det. Men hvad hvis nu faren er død? Så, så er det brødre. Hendes brødre eller og så osv. Der er en bestemt rejk, som jeg nævner. Så hvad hvis nu to i familien er lige, og begge to er lige så egnet? Og begge vil gerne være well -i. det løser man også igen med øh, låttrækning. Øh, og så har Sheikh afsluttet det her med at øh, tiltrække opmærksomheden til, at når man snakker om de øh, rene tilbydelser, så er der ikke plads til man har ikke lavet salat, dhuhr al-asr, og man kan ikke huske, hvad det var. Det kan man ikke huske. Man kan bare huske, at man har enten ikke lavet dhuhr, eller asr. Hvad det nu var, det kan han ikke huske. Her er noget svagt Det er, fordi der er alle og det har han en ansvar for, og han skal komme over det med noget Derfor, som kræver i denne tilfælde, skulle blive både råd og as om, og så vil den, som er ekstra, gælde som en synde. Og på samme måde Hvis man ikke kan huske, for eksempel, hvor mange øh, sten har man kastet i gemmevarer i 6 eller 7, eller hvor mange bare har man lavet rundt omkring kæder i 7 eller 6, eller hvor mange sage er det 6 eller 7, eller, eller 5 eller 7. Og han er helt i ligesom tvivl, han, han kan bare ikke huske det. Så herovre har man ikke ret til at lave lødtrækning. man skal man gå efter det sikreste. Så længe han totaltivle det, så bygger han videre på det mindste af den. Det var princippet fra øh, sidste gang. Det næste princip. أطيت ستين نماذج وفاء وشيخ السعدي وإن تساو العملان اجتمع وفعل إحداهما فاستمع وإن تساو وفعل فعل فاستمع وفعل den wow. har uh, den samme betydning som mær. Altså, det vil sige, at man ikke det er med, er Og det og det samlet op. I nogle bestemte tilfælde samtid, så kan man lave en af den, og hvor intentionen man har den for at begge to, og hvor man nøjes med at lave kun en af den, så bliver man belønnet for begge to. Til det, så er det, at han siger, "I der stemmer min og et, er Ikkede f. B. E. A. D. E. M. A. O. D. E. X. den typ, typ, salat og salat. Den ene salat, den anden salat. Eller den ene gør er så og den anden gør er så Så hvis den ene salat, den anden gør men kig, den her princip til og det at er Det vil sige, når man kigger på hver eneste af disse ens type gerninger, hvor den to bliver fuldført, det bliver fuldført på ens måde. Det vil sige, øh, øh, det eneste der adskiller mellem de to det, det er intention. Det har været intention. I den her tilfælde. Så kan man nøjes med at læve en af den med intentionen, at man har lavet begge to, og det gælder som som to gerninger. Er det klart? Ja. Som eksempel er jeg sagde, han har givet øh, øh, hvis man skulle leve sunna ratiba. Sunna ratiba. Det vil sige de tolle eller ti stundende ratibah, som har bundet til Faridah. Lad os forstille af er ført salat, ligesom Turaq A'fa al-Dhuhr. Eller Og man skulle leve den i der hvor man kom ud i midsid. Nu er der to gærninger, der gælder. Som Ratibe og Tahitl-Midshid. Og begge to bliver fuldført på samme måde. Begge to samme type. Og begge to bliver fuldført på samme måde. Her man kan næste med en, at den er en af den, med intention til begge, og man bliver belønnet for, for begge. Og det er guligt. Det næste eksempel. Også Uh, hvis han vil gerne lave to raka'a efter uddu. Altså, der er en sunnah, salat sunnah, som gælder efter, efter bad, efter uddu. Uh, og samtidig lige den tid, man kan også lave ratibah. En af ratibe. Så kan man nøjes med at lave en med intentionen til, til begge. En af andre eksempler. Hvis man skal til Umrah, altså normalt det er at når man kommer ind i Mekka, det er aller første man starter med, det er at lave Tawaf omkring her, Den hedder Tawaf al-Qudum. Qudum det er at komme til noget. Og i Umrah, der er jo Tawaf, og det er aller første man starter med. I den her tilfælde, det kan slås sammen i en enkelt tawaf, hvor man har intention til tilbage, så man bør ikke leve tavaf først og være i af Og så må også i højde til Quran, men har intention til at og om. Men de gærninger man laver, det ser ud som om det er helt nøjagtigt samme som hajj al-ifrad, ham der har intentionen kun til at leve hajj. Og her var det der sker i her tilfælde. Tawaf og til omre bliver slået sammen med tawaf og til hajj. Fordi de foregik begge to samtidig. Og derfor man kræver hadih, ligesom man kræver det fra hajj, der mætter over umra og hajj er skilt fra hinanden. Anu? تديك اكزامبلص ام شيخ عبد الرحمن السعدي هناك سو قاليتل قام تصطاجوا <تصفيق> الشيخ ولي درسوا دن بونسير دن علماء نونن omkring دن هيتني و انتس والعملان اجتمعا وفعل احداهما وفعل احدا infakten er den egen. Den her en hansyleden kavg串en. Jeg ved at følge ikke. Der er i Ashgen cetera been, men lokalenvis er og sammen under grunn. Og ikke hun Sheikh Saadi, hans ord, var mere øh, ubestemt. Så er gerninger. Herovre, der bliver mere specifikt. Hvilke gerninger, det er tilbeds, at det drejer sig om. Så det er herovre, det gælder ikke. Og man kan også se den ud af de eksempler, som Sheikh mm. Raab det sadi har nødt. Af samme type, og det foregår samtidig. Og enen, og det her, det er en Uh, en betingelse, en krav. Og en af dem blev lavet som qadar. enen af de to blev lavet som som qadar. Uh, så blev de slået sammen. Uh, sheikh, han, han, han han går nu mere i detaljer i det her, hvor han sagde, at gerninger kan slås sammen til en enkelt gerning. Øh, det kan kun lade sig gøre, hvis der er fire betingelser, der bliver opfyldt. Den første betingelse, at de er to tilvidelser af den samme type. Ligesom salat og salat. En anden eksempel, for og draf. Et tredje eksempel, sej og museram eller russul og Russel eller udu og udu lignende. Som betyder, at man kan ikke slå sammen salat og salat, og heller ikke tawaf og sajl. Den anden betingelse, at, at de er de stået samtidig. Det er noget, man laver. Plus i deres tid faldt begge to sammen. Det er den anden krav. Som eksempel til det, han siger, hvis tawaf al wadaa, så det er mustahab, også de fleste ulemaer, og han abiler siger, det er wajib, at før man forlår Mekka, som den aller siste man laver, man laver tawaf al-wada' som hilse, før man tager sted. Og så siger han, og det, det er en person, ligesom det eneste han mangler, det er at være dræbter for de fordi han er forskudt den. Og det er samme dag, hvad han vil også rejse, tage afsted. Han kan ikke vente, så han kan slå dræbterfald i farter og tage var det begge to samme Så bliver det slået sammen. Nænne eksempel. Det er syndende, at øh, når man rejser sig op med en vaske, hænder, Fordi Brøkensønne siger, at man ved ikke hvor sine hænder har været hen. Det vil sige, om natten er under søvn. Og samtidig, det er også syndende at vaske sine hænder, som aller allerførste ting, man laver i uden. Og derfor, hvis man er vågnet op, øh, og den synde, angående den, det er syndende for sig selv at vaske hånd, det vil sige, at det er det, man skal leve, før man går i gang med at bruge vandet til alt muligt andet. Og så, hvis lige man er vundet op, man har bare intention til at leve udu og, og så leve salat, eller så til eller, eller med udu på, så behøver man ikke at vaske sin hånd tre gange. Første omgang for sig selv, og bagefter hvad, leve udu, og så vaske, starte med at vaske sin hånd tre gange for udu. Det kan bare slås sammen. <tryk> Og som I kan se, begge to foregik samtidig. Da husk, husker vi snakker om den anden krav. Äh, også... <tryk> Han sagde... Hvis man skal... Men skulle nogen dag i Ramadan måned? og så øh, det faldt på en mandag eller en en torsdag. Så gælder det som gudar og også som noget fortrukne at fejste mandag og, og torsdag. Og det var jo noget som gamle har, har gjort. Og herover den her aller sidste eksempel, øh, jeg vil lave kommentar til det. Så chefen lige var sådan, så det eksempel rigtigt, og beviset for det, at han har gjort det. Men efter hvad den, den betingelse han har sat i princip, det hænger ikke sammen. En af dem er Qaba. Så hvad, hvordan skal det forstås? Her kommer, øh, altså jeg har krævet af jer, at I skulle lytte til øh, det der kort om fælgsprincipper. Og i introduktionen, der blev nævnt, at fælgsprincipper, ud over de principper, der er så klart tekst omkring dem, resten, de, er, de er ikke generelle principper på den måde, de rummer alle eksempler, der er i det. De at kunne men de er regler, de er vi. af principper, som principer under den, det får den bedømsel, som princippet nævner. Men der kan hele tiden være, Men undtagelser. er med. Og her er et eksempel for en af de er regler, de er betingelse. de Uh, at uh, en af dem uh, leves som uh, en af de to så leves som uh, qada, han giver som eksempel at hvis man skal leve, uh, som man vil gerne slå sammen så må så so, so må so man ikke leve noget lignende, hvis en af duhrer eller asr er qada' så, Fordi det han har lavet, det kan man ikke kalde for at gemme Amen Man kan ikke kalde det for at samle til salat sammen uh. Også hvis han har nogle sunnane rater, som han plejer hele tiden at leve og han har mistet det, øh, så kan man ikke slå den sammen med en anden øh, sømne, som han var lige ved at glemt. Fordi en af de to er øh, grøb Det var den tredje betingelse. Den fjerde og sidste betingelse. Han uh, sagde, at man må ikke slå to tilbæse sammen, hvor uh, den ene er afhængig og høre under uh, den anden og følge efter det. Og han har givet som et eksempel hvad? Uh, As-sunna al-ba'adiyya, sunna han sagde, at man ikke den sammen med farider, fordi det er noget, der hører under farider. Den er bundet til med? Og han sagde heller ikke, at feste de seks dage i Shewat. Men må heller ikke slå den sammen med Tabah som Ramadan. Uh, du har mistet nogle dage, og så du erstatter disse dage med hvad? Uh, hvor ved at slå dem sammen med en af seks shawal Det De må man ikke. Er I med? De Shawal-dage, den er bundet til at faste Ramadan. Den hører efter. Uh. Så, so, uh, teksten var, I da stammet ibadet i men og i ala vodjil qadæi, at taba' dækret i hverdæm Ta'lid, og jeg sprang over. Hvis to tilbødelser er den samme type, og det forgår samtid, og en af de to blev lavet som qadæ, og herlig ikke af de to hører under den anden, så kan de slås sammen. Og den her uh, sætning, som Fuqahar har nævnt, indeholder disse fire uh, krav, som I kan se. Er det klart? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Og uh, den her uh, princip, den er baseret på hvad? På en enu... Mere generel princip, og det er, at sharia er kommet med ledelse. Sharia er kommet med med littelse. Og Som øh, eksempler, jeg vil øh, ikke nævne de eksempler, som blev allerede nævnt i forvejen. En af de eksempler, som man har nævnt, det ligner lidt, jeg blev nævnt men der er lidt andet. Hvor man skulle sidde et og man kom ind i og så pludselig man har fandt Så her, man skal ikke sige sig selv, det tahit midtet, så lavede han to rak'a huri og bagefter for at kunne nå fart, nej. Du går bare ind til uh, fart yeah. og det bliver slået sammen. fire? Ja. هنسيه بس منها مثلا تلايه السنة الفجر تل اه... اه... او تقوم سؤال ابقا صار يعدنا اتسلو السنة الفجر صالمي صلاة وضحى بس ما سكو فايس 36 دايلي شوال داي så kan man slå dem sammen med et fest i uh, Ayyam al-Bird, det vil sige den 13. og 14. og 15. i Shah al-Hijri, hvor der er en uh, full uh, måned. Og man kan også slå dem sammen med mandag og uh, torsdag. Og en eksempel. Hvis hvis man skal gusle genabe, og pludseligt det var en dag, så kan Russell genabe og gusle genabe begge to slot, sammen. Så giller I få en. Og så videre. Det var det eksempel som sker. Hvad er det, det, det, Nej. Det kan ikke. Nej, no. det kan uh, Den næste. principæning træffer sik han siger og kun du masjeålen f for la kjre du, mit hul mar nomabba du. Og kun du masjelen jo og det vil det der opsæt. Det er så må man ikke gøre det optaget med noget andet. Hvis en person eller en ting er optaget med noget, så må man ikke gøre den optaget med noget andet. Som et eksempel, han siger al-marhun, al-rahm, og al-musabbal, det vil sige al-waqf. Og det er sådan, han siger, So, اصا وقف حبس الاصل و تسبيل المنفعه تسبيل المسبل ال صمت so, اكزامبل شيخ نسير بالرهل المسبل بدل الرهل الرهنت يا بنت ادي هاين واسون بنت Elegi den som en penne nenni. Amen. Det er nok så. Møden til er jæret til VC. Selv er tingen. Sådan er jæret til Den Den vedvarende Hvordan kan det Den selv. Det er ikke noget, der bliver færdigt, og samtidig det bliver det, som den er. Det som betyder, at man må ikke sælge den. At den bliver heller ikke arvet. Man må heller ikke give den som gave, og lignende og lignende. Næhme. fordi den er optaget som en morf, og ellers den kan ikke være vedvarende. Er det klart? Ja. <coughs> det er de to eksempler, som siger dernævnt. Og så siger Sjech, en forklaring og fortolkning til det her, han siger at det er den at han det, for han siger det, for det, for optaget, det, for han det, for Der siger det, skal ikke siger det, for han siger fordi hvis en ting er for ikke det, så må den ikke optages med noget andet til, den første er færdig. Som et eksempel er Rahan, Pant, den må ikke sælges, den må heller ikke gives som en gav. Så man spørger ligesom, hvorfor? Hvorfor man ikke det? Fordi når du giver den eller sælger den, den anden, nu er det ikke længere din egendom. Nu er det en anden inds og, og ham der manden, han har fået et i hånden for at sikre sin ret. Er I med? Og pludselig er det han, jeg skal have min tilbage. Jamen det er din. Kan I se, så bliver det kaos. Øh, og den må heller ikke bruges som en pant i en anden øh, lån eller noget stil. Med mindre man men han tilbage, fordi man har betalt sin gæld. Eller ham, der har den i hånden, han, han tillader noget lignende. Fordi det drejer om hans egen hab og hans hak han kan sagtens øh, give den. Øh, og han sagde, og al den må ikke sælges, den må ikke gives som gave, den må heller ikke bruges som pant. Hvorfor man, den var ikke på som band, fordi der er risikoer, at han, er, han kan ikke kan tilbære til sin gæld. så har den rettet til, at den er må Han sagde, fordi den er optaget som vakf. Og så siger han, og også al-ajir Den specifikke uh, medarbejder, al-ajir? Nej, ikke medarbejder. Lajir er et lejekontrakt, og her vil vi snakke om en person, for en som leverer en arbejdskraft til den elektricitet, mekanik, sydhøj, alt muligt. Arbejdskraften har han ikke bare sagt Ajir, han har sagt Ajir al-Khaz. For der er to slags, en specifik en og en general en. Specifikt, det er ham, der leverer sin arbejdskraft i en begrænset tid til en bestemt person. Mm. Uh, og dem, de plejer at tage hos andre. Ligesom de plejer kan have sin egen butik og så modtage andres varer, men de plejer selv tage til sted fra et sted til et sted. Mm. Til at male til andre, eller eller reparere noget, og han har aftalt med ham, at han skal lave det, for eksempel i dag. Han kan ikke forlade tingene, og så tager det en anden sted. men de har allerede en aftale, at det skal foregå i den, den tid, og det er ikke noget, han kan øh, åbne. Tvært imod hvad? Al-Ajir Al Han er mere åbent. Det er ham, der modtager Ligesom dem, der syr trøj. Folk kommer til dem. Ligesom mekanikere kommer for Folk kommer til dem. Og her, hvor han taler om en ajir al -el Ikke el-ajir -el. Han siger, at det er ham, som den arbejdskraft, han leverer, det foregår i et begrænset tid. Ligesom en dag eller en time. Som betyder ham det, at han kan ikke lave, ligesom leverer sine arbejdskræfter til to forskellige personer øh, samtidig. Og det er ikke noget, man kan. Det er også begrænset sted. Ja. ja. På sted. Altså, normalt ulemaer, de taler mest om tiden. Okay. Uh, altså, lad, mig, lad os lige give en anden uh, en eksempel. For eksempel man har øh, leget, øh, no, man har holdt en fest og så har man hentet en køkkenchef at lave mad og så være til folk at lave, og så videre. Jamen det han kan ikke øh, være to forskellige steder. og la folk der venter, de skal bare vente og så kør bare frem til vej, og tilbage og lige her og lige Det kan ikke lade sig gøre. Ja, kan I se? Ja. ja. Det er ikke noget, man må. Fordi al-Mashurru blejser. Hvad hvis sjefren er ham, som du leger, du ved, at hans arbejde, selvom du leger ham for inden, du siger, inden for den, gang, du skal løbe det der, men du ved, hans arbejde er, at han, han, han kommer til at være flere steder på en gang. Det, det, det er normalt faktisk sådan, at i landmark være... altså Det allervigtigste er det. Hvis tiden er meget åbent, og de kan nå her og der, det er en anden sag. Det er ikke det, vi snakker om. Det vi snakker om, at tiden er begrænset, og man kan ikke nå der, og dermed mindre man forsinker en af de to. Det er det, man må ikke gøre. Øh. Også hvis man leger et hus til den anden en, så må man ikke lege det til en, til en person, så må man ikke lege det til den anden en samtidig. fordi den er optaget og den skal ikke optages med noget andet til perioden bliver bliver færdig at man laver en anden legekontrakt på den måde den, den starter først næste i næste måned og hvor aftalen med de andre de kommer ud af huset det er noget andet. Jeg har jeg det. Ja. Men at de kommet ud af huset i nu, og deres periode vejer så lang, og lige man laver nye kontakter, og efter han prøver at smide, smide dem ud, det har man ikke ret øh, til. Sheikh, aldi bruges i Dan, han er nemlig nogle beviser til den her øh, princip. En af dem, hvor uh, wasallam, han har hørt, altså, nogen har talt med Israelet. Og så profeten har forbødet ham at tale om alt muligt andet. En af de, hun kommer også på en i salat, så sagde han inden for salat de lad os sørge. Læg mærke at og læg mærke at det har det samme uh, uh, at der er noget, der gør en opsætning i salget, det vil sige, der er ikke plads til et snak eller en lille snak med det. Og i den revisor, som bekræfter den her princip, det er på kongresen, som jeg siger: Jeg lærer bare dokumenter, jeg lærer bare. man må ikke sælge noget, der bliver solgt af andre. Er du med? hvis man spørger: Har jeg forstået det for først? Altså, man har købt en varm, men har ikke fået den endnu. Okay. Han skal hente den efter en time. Så kommer der den anden en, han tilbyder en større pris. Okay. Eller fordi han er familien eller noget den stil. Og så siger han, jeg får det er fortryt, undskyld mig, og så det. Han har ikke engang ret til det. Han vil bare give den til den anden. Her, det må man ikke, fordi den er allerede optaget. Også med hensyn til øh, forlovelse. La du, i Men må ikke få lov, til en kvind, som er af en anden. Fri. Men må ikke fri til en kvinde, så længe hun er til en hvad betyder så, forlået? Forlået, det er blevet bestemt, at de to skal giftes. Altså tiden er blevet bestemt. De skal giftes om min måde, nemlig jeg vil ikke have om en måde. Så de er blevet enige om, at de to skal giftes. Men en fri det er, du vil gå bare og spørge. Her var hadithet snakket om hvad? fordi de du har haramatan al-makru. Hadithet her, det er snakket om hvad? At... En, han er frid til nanden, og han fik okay. Så de er forlodet. Men tiden, hvornår de skal gifte sig, det, det ændrer ikke noget. Og så pludselig, før de bliver gift, så kommer der en person og blander sig i det er det, må, det er det, man ikke må gøre. Men hvad hvis nu, hun bliver frid? Men der er ikke noget svar. Så so, uh, så so, så so, hvis uh, en anden er fri, også samtidig so. yeah. so, det makro. Ja, uh, så der forskel. Den hadit selv opkalden siger, at Abu Ali Khalifetene fakte den anden af dem. Hvad stabelio uh, en, en hvad tror hvad det hedder løfte? De to Khalifæ så dræber den alle sidst, det vil sige, at han skal, han, skal, han skal forlade det der post og hvis han ikke gider, så skal han øh, bekræves. Øh, ja, fordi Rilaf øh, posten, nu er den optaget. Øh, selvfølgelig... Øh, her uh, har vi snakket om en geléfødt som har opfyldt uh, kravene. Om med hensyn til eksempler, så kigger eksempler, altså ud over de eksempler, som blev allerede nævnt. Øh, en kvinde, øh, hun er i rædde, fordi hendes mand er død. Man må ikke spørge hende øh, tydeligt om hvad. Man må ikke fri hende klart øh, og tydeligt. Fordi hun er optaget med at lade det. Og man er i rædde. Også hvis en kvinde, hun er ædde på grund af men det må heller ikke, fordi hun klart og tydeligt fordi hun er optaget med ædde til skilsmissen. Et eksempel til, og det her er angående selskabet modarbe partnerskab, hvor den ene kommer med kapital, penge, og den anden han kommer med arbejdskraft. Han får disse penge og, og køber noget vare at handle og noget lignende. Øh, når han er optaget med noget lignende, øh, og den tid han har, den er begrænset, så må han ikke leve en anden sharika mudaraba med en anden en. Fordi det vil gå over den første. Det næste eksempel Han siger, jeg ser den stærkeste holdning At hvis man er i ædikaf Hvis man er i minæ Hvis man er i vel I mine, For at sove, For at overnætte dernede For at overnætte ي حج تي دي ترا مينداي سمون ما نيكيل او عمره فدي منا ابزالتني اور نتينغ اي مين فدي المشغول لا يشغل ا تنستيك سيمبل بس من حل حج الى عمره ف hvor han giver for, for hans far. Det vil sige, det går til hans far, ikke fordi faren er ikke her, eller han er død, han vil gerne give ham belønning. Mm. Øh, så må han ikke øh, lave det også til moren samtidig. For i Alvarsvolo lavede jeg og så til sidst, han siger, skolelæren. Når han er i undervisningsteam, han må ikke bruge sin egen mobil og sms med andre, og så bare tilbage på telefonen. Fordi den tid, den er til eleverne. Og han er optaget med det. Hvor er det, så du. Nød os andet. Det nødstede men bare almindelige sådan sms'er frem og tilbage, det trækker tiden af sin her. Øh, det var de eksempler, som Sheik har nevnt, eller de eksempler, som Sheik har nevnt. Og den næste øh, sætning, og de sætninger er 44. Så at hvis man har fuldført en forpligtelse over sin bror, og herover uh, de snakker ikke om tilvidelsesforpligtelse, men han snakker om forpligtelse uh, angående rettigheder, andres rettigheder. Hvis andre andre han andres andre skylder ham penge, så han har betalt for ham andre skylder penge, og han har betalt for ham. Han siger hvad? La hurru Altså, enten skylder han penge, eller de kræver ham penge. Altså, han er forpligtet at give den. Og så kommer en anden person, han har betalt for ham, på hans plads. Så siger han, la hurru ju'u en navai talibah. Hvis, da han har givet han har bare givet, og han regner med, at han vil kræve pengene tilbage, når ham der man kommer tilbage. Er Eller når han har råd til at betale, eller noget den stil. Hvis han, det var det hans intention, så har han ret til at kræve dem tilbage. Og den anden han kan ikke sige, hvem har sagt, du skal betale for mig. Det har han ikke ret til. med? Men læg mærke til, at kraven er... Hvis han har intentionen til at kræve den tilbage. Det vil sige, at i dette øjeblik, hvis han ikke intention til at kræve den tilbage, han har bare givet den forløs skyld, for at hjælpe hans øh, bror. Og så bagefter, der gik en måned eller et eller andet, eller, og så fordi han har brug for penge, så pludselig vil han kræve den tilbage. Det har han ikke ret til. Det er ikke hans ejendom. Det må han ikke. Og så må man ikke vende tilbage i det er rum. Det er ligesom en hund, der vinder tilbage til sin egen afføring, man opskriter. opskudt os. Sådan har profeterne dem samme i Det gør det sig Omkring det sker, at særligheden siger, enhver person, der har tilbagebetalt en gæld til denne, og han har intentioner til at kræve det for ham, han betalte betalt for, øh, så, kan, så har han ret til at øh, kræve det af ham, og den anden, han bliver bundet til det, og han skal tilbagebetale den, øh, det, han har betalt øh, for hans skyld. Og der hører under den her princip, al slags gæld, Al slags hvad? gæld. Al-qard man sila. Al-kard, det er den gæld, som alle kender. Al-salam, kan man skal have fækst og plads. hvis nogle kan producere en var med nogle bestemte beskrivelser, men ham, der kan producere den, han har ikke kapitalen til det. Men folk kommer til ham, til at her er penge, og så producerer det til os. Og det kræver, at varen skal være med klare detaljer, og der skal fastlægges en bestemt tid, og pengene skal betales på bord, alle sammen kontant. Det kaldes hvad? At sætte. Og heroppe, er det, er det, der er gæld? Det er den vare, der skal produceres. Og det kan også være landbrugsskab, han skal høste øh, korn eller dader, eller hvad det kan være. Har jeg forstået? Det er en startkapital, ikke? Start jeg ved ikke, hvad de kaldes. Det kan godt være, jeg ved det ikke. Jeg har forklaret, hvad det er. Har I forstået det? Det er det vigtige. Uh, så... Og spørgsmålet herover siger, hvis man spørger, ligesom, hvad er det, der foregår Hvad hvis nu ham der, der han, skal, han fik penge, og han skal producere noget, pludselig han kan ikke produce, han kunne han ikke producere det. Han kunne ikke levere den til tiden. Så var der en anden, der dækkede det for ham. Han har den, den, den type, varer klar, så der er bare levere den i stedet for ham. Okay. Så han har, hvis han har intention til at kræve den tilbage, så han har han rettet at krive den tilbage. Den anden. Er det klart? Yeah. Og så siger han... Og det gælder også øh, øh, de, øh, for, øh, de forsøgninger, man er forpligtet til. For eksempel, man er forpligtet til at forsørge sin kone og børn. Og han er rejst. Konen øh, har ikke noget penge tilbage. De er ved at øh, sult. Og de kunne ikke kontakte ham. En har kendt situationen, så han har bare givet dem penge. Hvis han har intetion til at give en skyld, så bliver han lønnet for det. Men hvis man har givet, fordi han kræver den tilbage, når han kommer tilbage, det har han optaget at kræve. Og den anden han bliver bundet, og han skal betale. Øh. Også hvis man skal forsørge familie. Altså, familie Uh, det, er noget, det, det er ikke noget, man er forpligtet til at forsøge hele tiden. Der er nogle krav, hvis man er rig, og de er færdige, og de kan ikke uh, klare sig, så er man bundet til det. Især hvis det er forældrene. Uh, alle er dyr. det gør også det samme. Han har en hest, han har en kamel han har nogle får, og han har dem, og de kræver noget. mad. Det er det samme han kan føde den og kræve prisen af det, når han kommer tilbage. Og så siger han, og der hører også under det, den her, den siger sig selv. Når man kender den her kapitel i fiqh, den siger sig selv. Kan I huske den? Heller Det er det, det, det ting, der bliver tåpt. Mm? Det, det er et af det ting, der bliver tør. Jeg har ikke forstået. Ja. Altså, handel, afskyld, når man skylder andre penge, og vil gerne sikre sine penge tilbage, så er der metode, flere metoder, man kan sikre sig på. Pant er en af dem, men det er ikke det eneste. Der er også et der kan falde. Hvor en tredje person bliver ime og sikrer en af to ting. Enten han sikrer, at, ham det er, at han skal nok tilbagebetale, når tiden kommer, og han bliver bundet til det. Det vil sige, at hvis ham det er, at han ikke kan, eller stikker af eller noget af den stil, så bliver den bundet til, at han skal tilbagebetale. Det er bomben. al øh, han står ikke for, øh, han giver ikke sit ord, at han skal til betale, men han giver sit ord, at han, han skal nok komme til sted, når tiden kommer. Så det er kun det, han står for. På den måde, hvis han, han kan hente ham, og han kunne ikke betale, han står ikke for noget andet end det. Man kan ikke kræve at ham, at han skal betale. Men hvis pludselig den der, han, der, han stikker af, så står han for det det er dem, ham der står for i de tilfælde de står for det, de skal tilbage betale den her princip gælder også hvis de betaler for, bare for Allahs skyld de har ikke ret til at kræve det men hvis de giver for fordi de vil gerne kræve den tilbage, når ham der har mulighed til det, så har de ret til det og den her, den siger sig selv som sagt uh... Og derfor sjechhen siger, hvilken jeg har fået daman i hvilke falder. Han siger, selvom ham der, der lavede daman, han har lavet den frivilligt. Altså normalt, folk, tredje person, hvem indblander den? Ham, som vil gerne Det hende. Det bliver ham der indblander, den tredje person. Sjechhen siger herover. Selvom hvis den tredje person han frivilligt kom ind i sagen. Og det er ikke ham der vil gerne låne penge der kalder ham. Han siger hvis de betaler og de har intention til at den tilbage de har ret til det og ham der han bliver bundet og han skal tilbage betale den, for den. Og han sagde Uh, og han er stadigvæk bundet til det, selvom han er ikke har tillaget tilbagebetaling. Er du med? Selvom Darmul Kafilti ikke har tilbage, -Kafil, tilbagebetalt med hans OK, hans OK har en mening herovre. Hvis de er tilbagebetalt, og til intentionen skrev det tilbage fra ham, så han er han bundet uh, til det lige måde. Og så siger Sheikh, alle det her, så længe hvad? Det vil sige, han kan kræve det tilbage, så længe hvad? Han har intentionen til at vende tilbage til ham og kræve sine penge. Men hvis man har, hvis det, han har gjort det, han havde ikke intentionen, for adjurhu ala Allah. Hvis intentionen var slet ikke med, han har bare gjort det. Han har bare gjort det. Så han skal forvente sin billing fra om os han kan ikke sige, ja, men jeg har ikke tænkt over oh, det. Jeg vil bare løse konflikten. Der er ikke noget der hedder det. Amen. <hørt> uh. <hørt> Og så ser han, har nævnt en meget vigtig krav. Hvornår den her princip gælder? Hvor han siger, alle jeg også også også også også også også også også også også Det også det også også også også al form også også også også også også også også også også også også også det også for alle slags gæld, som vi har nævnt, hvor andre skylder en penge, altså i familienforsøgning, hvem skylder hvem, hvis man spørger. Konen og barn de skylder ham. Er I øh. Så alle disse former for gæld, den her princip, gælder den. Hvorfor? Fordi det kræver ikke intention. Hvad betyder det? Det betyder, at det her, det hele drejer, at andres hak, den skal bare nå frem til det. Det er det målet. Om du har intentionen til det, eller har ikke intentionen til det, det er ikke noget. Har jeg forstået? Altså, man er forpligtet til at forsørge sin familie. Om man har intention til det, eller ikke intention til det, så længe det foregår, så bliver det opfyldt som betyder hvad hvis der er andre ting som kræver intentionen så har man ikke ret ikke engang, til at betale for ham ligesom hvad, som ligesom zakat du har ikke betalt zakat endnu uden at fortælle dig noget som helst jeg går ud og betaler zakat det gælder ikke som zakat Ligesom nogle øh, unge spørger. Min far betaler ikke zakat. Må jeg godt tage hans penge ud og betale. Ejne. Uden at han får at vide det. Fordi han gider ikke. Det gælder ikke engang som zakat. Det gælder ikke som zakat. Fordi zakat kræver intention. Mm. Altså, også afsågning. Afsågning kræver også intention. Så man må ikke til, til, til, så må man ikke betale for en uden at ham der, som intention kræves fra hans side, uden han er klar over det. Det kan ikke lade sig godt. Har jeg forstået det? Ja. Så den her princip, den gælder ikke i de ting, som kræver intention ligesom så gælder der ja. Men mindre Medmindre hvad, han får hans tilladelse, så gælder det. Med mindre han får hans tilladelse, så gælder det. Det ja, er Ligesom nogle gange, mende de betaler afsvundning for deres koner. Det sker. Menene betaler afsvundning for deres koner. Det, det, det, det er dem, der for, at han betaler for sin egen lund, Han skal bare sørge for, at hun er klar over det. Det gælder. Men hvis hun ikke klar over det, det gælder ikke. Så gælder det bare, som sådan, at han skal betale en gang til. Han skal betale en gang til. Shiikh <coughs> uh, Waleed Rashid Sa'idan han siger han gik meget i uh, det herlige. Han siger uh, der er nogle ting som han siger هناك من الأمور ما تدخله النيابة ومن الأمور ما لا تدخله النيابة. النيابة تقول سيّا، كان ليو تينغنا فدعي. همّي. ليسن بعض، ليسن حدّ. مان كان ليو حدّ، أنّني فدي هنيكّها. هاي فصوت؟ نعم. Yeah. مان كان مان ليو لينا فد سلاد. ناي. فهناك نوّل تين og man kan stå og leve det for andre, men der er nogle ting, man kan ikke stå og leve det for, for andre. Så Sheikh han siger, at der er nogle ting, han, efter han har nævnt den her opdeling, så sagde han, med hensyn til de ting, man kan stå og leve den for andre, øh, den her princip, det drejer ikke om det. Den her princip, det drejer ikke om det. Er Altså, de ting, man kan ikke stå og leve den for andre, ligesom man kan ikke leve salat for andre. Princippet drejer sig om, om disse ting. Så princippet drejer om hvad? Den drejer generelt om de ting, andre mennesker kan leve for hinanden. Men husk, jeg sagde generelt. Og så siger han bagefter, og disse ting man kan den for andre, mennesker kan over for hinanden, de er to slags. Den ene, mutamakhida lihaqq Allahi ta'ala, den ene, yakounu fiha Den en rent Allahs retighed. Det vil sige, den er ikke en blanding af Allahs og menneskerettighed. Det er han mener. Den en rent Allahs og den anden, det er en menneskelig rettighed. Altså, det er mennesker, der har ret til det. Og så sagde han, med hensyn til den rent omvorspræmterne rettighed, den her princip gælder heller ikke. Amen. Men det gælder, når det drejer om menneskernes rettigheder. Det er det, den her princip gælder. Og han siger, at fuqa har udtryktet med følgende sætning, Men adda an gajrihi wajiban, falahurruju'u'u'alaihi in kanana walruju'a wa in la falah. Hvis man har æ, betalt noget wajib, så her var det gild, altså noget som andre skulle eller kræver. og han er forpligtet til det, så har han rettet tilbage til ham og krævet det. Så længe han havde intentionen til at kræve det. Hvis ikke, så har han ikke ret til at kræve den tilbage. Er det klart? Ja. Æh, æh. Så i det tilfælde, hans intention, det er bare at give det forlås skyld, eller give det som en gave, han har ikke ret til at kræve den tilbage. Og her og bagefter sker, han understreget noget som er meget hvor han sagde, hvad ens intention var, det kun om os andre, der er Så han kan sagtens øh, den den og lyve og for andre. Og så længe. Øh, og dommeren han kan ikke gøre andet end at tage hensyn til det. Det er hans ord jo. Dommeren skal undersøge det, mindre han tvivler. Men så længe han ikke. Uh, der er ikke noget tvivlse om. man kan kun tage hans ord, der er ikke andet end det. Så siger han, man skal frygte Allah s.a. At selvom dommer eller mennesker er ikke klar af det, men Allah s.a. han er klar og dommer Og dommerdagen, han kommer til at stå til regnskab, og alt hvad han skjuler, den bliver afklaret, og åbent, og offentliggjort, og der er ikke noget skjult, uh, tilbage med Allah s.a. beskytter Uh, og derfor man skal man frygte Allahsbrænd, eller ikke kræve noget tilbage, som man ikke har rett til. Uh, og så giver jeg nogle få eksempler, en af de få eksempler han har givet, hvis man har betalt de for andres skyld. Uh, så gælder den her princip. Hvis han, hans intention, den har, da han har betalt dem, at kræve den tilbage, han ret til at kræve dem tilbage. Men hvis han har bare betalt dem for løsprint eller så har han ikke til at kræve dem tilbage. Er du med? Men hvis den blev lavet for ligesom at få at stoppe en, en en konflikt der kan opstå mellem to familier, to stammer eller noget den stil eller to børn eller landsbyer, så har han ret i at få hans penge tilbage i uh, zakat. Han er indet i orde. Uh, uh, Al-Gharimin. Han er indet al-Gharimin. Uh. Den næste eksempel. det är inte så والوازع الطبيعي عن العصياني كالوازع الشرعي بلا نكراني الوازع det er ligesom en del af fytra. Det er noget, som Allah subhanahu ta'ala har skabt i mennesker. På den måde, at øh, sådan er de. Øh, de kunne ikke klare det, fordi det sker klamt ud. Og det er en del af deres natur. De vil ikke leve den ting. Hvorfor? De betragter det klamt. Det kaldes for al-wazi' al-tab'i. Den naturlige. Altså der er ligesom en naturlig instinkt, instinct, som holder en væk fra nogle bestemte ting. Han siger, at den er ligesom den instinkt, som er bygget op i en af shari'a. Er Amen? At fordi man har troen til, at det der haram, efterhånden begynder man at hedde den og kigge på det som noget... فصل ده الوازع الشرعي هنسي يا ولد الوازع الطبيعي som hålla en vägg från synder den är liksom en vägg från الشرع اونتيول vad det han menar med det han menar med det الشيخ الوازع det er den ting, der får en til at holde sig væk fra noget andet. Og meningen med det, er, at Allah subhanahu wa ta'ala har forbødt overfor sine slaver nogle bestemte haram ting, for at beskytte dem imod det. Og disse haram ting, Allah subhanahu ta'ala øh, har øh, sat som... Øh, de viser til, at den er slags. Den første, det er den tro, man har, som holder en væk fra disse muharramade, og den anden, det er -i. den naturlige instinkt. Og så siger han, og med hensyn til de ting, som mennesker har lyst til, at opnå fristelse i det, og begær, Allah subhanahu wa har sat nogle bestemte straf til den. Det kommer an på, hvordan, hvor slimt den er. Og hvorhen skal man straffes. Og det er forskelligt fra synd til synd. Det er angående det det en hudud. Og så siger han, men med hensyn til de haram ting som efter ens naturlige instinkt, man kan normalt ikke klare den, og man kigger på det som noget klamt, og man vil holde sig væk fra det. Lignende ting, Allah subhanahu wa ta'ala, har ikke sat en faste strafe omkring det. Hvis man, jeg giver et hurtigt eksempel. At spise, at drikke urin, eller spise lort, eller noget det der ting. Det er en naturligt instinkt, men man kigger på det som noget klamt, og man holder sig væk fra det. Og det er noget haram, det er skidt. Men er der straf for det? Nej. Altså, der er ikke en, en bestemt straf for det. Er der en så klar tekst øh, omkring det? Ligesom der er så klar tekst omkring vin og gris og sine osv. heller ikke. Uh, og så siger shir, Allah Allah's har ikke sat en fast straf omkring det. Fordi Allah's har, har, har gjort ligesom nok. Den naturlige instinkt man har i sig, som holder en væk fra det. Så som at spise de beskidte ting, og så som at øh, drikke spise gift. Øh, øh, Allahs blandt andet ikke sat straf for det, hvis nogen har gjort det. Men hans gardige kan, øh, kan sagtens leve der i vil godt betage jer. Lige som andre sønner, som der ikke nu bestemt straf omkring det. Det er det, som jeg sagde han ikke. Sikkert lidt ud af han siger, at Fuqaha udtrykte her med enten det siges i det tablige, eller i shar'i. Al-Wazigh al-tab'i, ligesom al-Wazigh al-Shar'i, eller at de se, al-Wazigh al Den spille den samme rolle. den har samme effekt. Og så han, uh, at al er fra sønner til den første til-Wazigh al-tab'i, som man subhandt Allah Subh i mennesker, som holder dem væk fra nogle bestemte så som at spise gift og uh, beskidte ting, er der ikke nogle fast straffer uh, til det, heller ikke heller ikke afsøgning. Og den anden slags væge er i og hvad er i أصلًا تبليو فتالك بالوازع الطبيعي، من بالوازع الشرعي، الوازع الشرعي تأ سلف سترافونه، ثم يسأله شيخ. دي دم جو تا أو أو سونينه، أو صغير. أو شيخ أو الوازع الشرعي، دهن بيو med hensyn til de ting, menneskerne er tiltrukket til. Og har lyst og begær til at begå det, og fristelse. Øh, er det klart? Ja. Så det, der holder en væk, det er de straffer og afsundinger. Og øh, ja, eller også, øh, jeg ved ikke om det gælder herovre. Om det hører Den tro man har til, hvad kan straffen være i den næste liv? Når Fru Kaj siger, at jeg kører i, mener I blandt det Det står lidt uklart for mig. Og så siger chefen, at du den som betyder, at Allah subhanahu wa har ikke nævnt klart, at noget ting er haram, fordi der er allerede i ens naturlige instinkt noget, der holder en tilbage væk fra det. Fordi man betragter det som noget klamt og gider ikke øh, leve det. Så at at Allah spender, at har betragtet det som noget nok, for at man holder sig væk fra det, og det behøver ikke, at det skal noteres som haram, øh, buksterligt og solklart i Koran og noget. Og så siger han ligesom, at de spiser lort, eller altså, afføring, eller urin, og, øh, altså de beskidte øh, ting. Og så tjej, hvor det, hvor Jeg, jeg nogle eksempler. Den første eksempel, han siger, at ulema er uenige om, og den her, vi har brug for det, om en, en, en muslimske kvinde, når hun skal rejse, så kræver en mahram. Kan Kæ, hendes kafirfar eller kafirbror eller onkel være hendes mahram i hendes rejse? Det spørgsmål. Schefen siger herover, selvom Kufahr de har ikke rigeret ligesom muslimerne over for deres ære, alligevel når det kommer til voldtæg og lignende, så de forsvarer deres ære. Og herover siger han, at princippet gælder. Pabrika i Jakob og Abraham Shari. Derfor han siger, som betyder, at den stærkeste holdning er, at han gælder som, som en mand. Den næste, selvfølgelig herovre, vi snakker om, om det normale tilfælde. Men hvis nogen er kendt blandt dem, og det er spredt, eller eller nogen bestemt, at de er kendt med zina al-maharim, at de laver sine blandt andet med mor eller søster eller der eller den side, og det er jeg der er beskidt også fra det her. Så gælder selvfølgelig den her princip ikke det. Det næste eksempel, der står ikke nogen steder hen i sharia, at man må ikke spise insekter. Hvorfor? Fordi sharia har nøjes med, at... Ens naturlige instinkt holder en væk fra det. Og derfor, hvis man kigger på dem, der spiser det, lige meget om de, selvom de ikke tror noget vand, tror, den allerførste gang, de spiser hvad? Ja, de, de ligesom nærmest tvinger sig selv. Men bagefter, hvis de gør det, en og to og tre, så fodrer det forsvindet. Det er noget andet. Men hvis det er ikke noget, de har prøvet før, hvis, altså mennesket gør lignende ting, hvis de prøver en frugt, de har aldrig spist før, nej, de gør det ikke. Selvom de har aldrig den en far... så længe de er klar med en frugt eller en grønt de vil til at prøve smag. Men når det gælder ansigter, man kan bare se den naturlige instinkt i uh... den. Det næste eksempel, han siger, der er en hadith sahih angående, at man må ikke lave salat uh, i tuvaletet, på toiletet. Altså i de steder, hvor brugt sit toilet brug. Der er en hadith, men den er meget Han siger, hvorfor ikke nogle klare tekster? Fordi al-wazi'i er yakum, makam al-wazi'i, al-sharay. Så den naturlige instinkt i sig, vil ikke acceptere noget lignende. Og derfor beviset for, at det er det er den her princip. Og at der er beskidtigheden, og så videre. Men det er en af de beviser. Ja. Det var det hele fra Sheikh Oli Sedler. Og så afslutter så Særlig Rigtig mand. Mød til siste sætning. Man siger, jeg vil hjem du lære i alætten med mig. Fylbit i, valg hittemi. du du det er siger, han på for at han har ham med at sin hvad der er med Man siger, han tager os på en taler for alt det gode ting. For massalat ummassalam inchiae, han lever salat salam, og for profeten Muhammad salam har i huset, og for profeten og hans kammerater og dem der følger efter deres spor. Og i hans fortolkning til det, han siger, kerser det, at han takker Allah for startning af og slutning af det, og han takker Allah for vedvarende og hele tiden, og at takker Allah det, det er en af de ting, er grunde, at man får mere. Og derfor dem, der søger viden. Hvis de vil gerne have mere viden, en af metoderne til det, hver gang du lærer noget nyt, så siger han lille. Og takker Allah for det. Øh og Allah s.w.t. han er en og, og han siger også, at at tak Allah til alhamdulillah, og for alle øh, de ting, som Allah har givet til en, det en af de ting, som vil sige det, og gør den større og mere og flere, og få den til at vokse endnu mere op, og opbevare den og beskytte den imod øh, de ting, der kan være grund til, at den bliver Uh, går væk og bliver fjernet og udløbet. Og som uh, fører os til uh, in, in, at opnå en fuldkommen gavn ud af det. Uh, Så so, alhamdulillah at Allah subhanahu wa ta'ala har hjulpet os med at gøre uh, bogen færdig. Alhamdulillah, salatu salamu ala. رسول الله